Mislim je je Nakon ovog kratkog koji je bio o velikom islamskom učenjaku Mehmedo Fendi Hanđiću, dakle učenjaku sa ovih prostora, mi ćemo danas početi sa našim prvim eh, predmetom, a to je predmet islamsko vjerovanje ili akida. Spomenuli smo na početku, dakle u uvodu, eh, predavač večerašnji iz, iz ovog predmeta, magistar Kosimbaš Čelvedin, kod ja prepuštam mikrofon. Bojmo vas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil ala ište filan bija al-Mursalin Nebina Muhammedu ala ahi wa sahbihi ajma'in Govorimo o akidi Ovo je više kao vid ponavljan jednoga što smo govorili na prethodnim susetima odnosno na prošljim kursevima a i oni koji nisu čuli da nauči šta je to akadit Bil meni mogu neko reći šta da kažem. Bilješ da smatrate da kažem, je što neka zoriče da. Ide Akida. Mali. Praksa poslanika. E ono što je a ah, vi mislite da sunnet u A ah, to je sunnetu. sunnet, to je sunnet. Sunnet da. Treješ neko reći šta je Akida. Da čekali imamo odavoga, džurezeri. Može. Hoćeš da je depois za našu Ti hoćeš da kažeš da je akida vjerovanje. Akida i vjerovanje, dobro. Šta znači konkretno akida? što je čini Čvrsto ubeđenje u Allaha, je l tako? Dobro, poće pa li još neko reći šta je akida? Ispravno vjerovanje u skladu skor Anom i Submitu. Poće pa li još neko reći šta je akida? Sve što ste rekli je tačno. Samo ćemo mi to sad pokušati preformulisati onako malo da bude jednostavnije i sveobuhvatnije. Akida kad se prevede na naš jezik riječ kao riječ, to je riječ arapskog porijekla, koja znači čvrst zavežljaj. Znači nešto kad uzmemo kao nekakav špag i svežemo ga. Onaj čvor koji smo svezali tu zove se akt. To je od te riječi akida. Pa kao da simbolično ukazuje da su to neka objeđenja, nešto što mi čvrsto svežemo, stavimo u srce i sa sobom nosimo. Da se to ne zagubi kod nas. Znači riječ akida kad se prevede na način. I zato se ugovor, znači ugovor i vid vezivanje između ljudi, zove se akt. Znači ugovor i vid vezivanje. A što se tiče definicije, šta je to akida? Akida je vjerovanje u Allahi Đalešanu, njegove meleke, njegove objave, poslanike, sudni dan i odredbu da sve što se događa i dobro i zlo je pa Allahom određeno. To je akida. <kuh> znači šta je Ili akida? Akajdi i akida to su sinonimi zaista. To je znači jedan čvrst zavežljaj u tom jezičkom smislu terminološkom smislu to je vjerovanje u Allah Đelešanu, njegove meleke objave, poslanike, sudni dan i u odrezbu dobra i zla. Jedno interesantno pitanje, da li, je, da li postoji razvoj u akidu? Znači mi, je kad govorimo recimo o razvoju hadijske nauke, Ona je bilo u svojim začecima, pa se razvila, pa se proširila i tako dalje. O Fikhu, također, postoje razvoj određen. U početku nije bio zapisan, pa da tako, da li išlo, razrađivala se i dan, danas se dorađuje. Na kraju kreba i zato postoji Evropsko vijeće za fetve i Svjetsko vijeće za fetve. Razrađuju se Fikska pitanja. Postoji određeni razvoj. Da li postoji razvoj u vjerovanju u akidu? Kako? Kako? Hajde, preznam. to, preznam da će češće, na primjer, mislim, kod se kaže, ja vjerujem u ovakvim šanze, nemoji u ovom protivu, nemoji uvijek, a recimo, da što se ljudi kažu, svi e sad, recimo, ne znam ja, znači, ajko ti ti ćeš džene, vi ćeš svi džene, tko ćeš tu uvijek, da primjer. E, sad, neki će tko ćeš, neki nije će, zavisno od tog stepena ti to misliš, hoćeš da kažeš da se akida razvija unutar ljudi određenja. Dakle, znači u to nekom smislu, da je nek, kod nekog jača, kod nekog slabija. Pa, Aha. Dobro. Ne postoji. <hums> <hums> <hums> dobro. Razvoj akide i postoji i ne postoji ako kažemo razvoj u smislu dodataka da se u akidu u vjerovanje nešto dodavalo u smislu da se nešto doda pa se sad vjeruje u nešto novo što nije bilo vrima Adamu alaih salama ili vrima Muhammeda s.a.v. toga nema jer vjerovanje akida u tom smislu bilo je jedno od Adamu alaih salama do Muhammeda s.a.v. svi su vjerovali u jedno i zato kad Allah će kaže i ne dina i ne islam kod Allah je jedina prava vjera Islam taj ajet je rečen u okviru govora o Isavu ala Islana u Surijalimra znači kad je počeo govor kad su došli kršćani iz Neđerana da raspravljaju sa poslanikom sallallahu ala i vaselim između ostalog u tom kontekstu je objeni taj ajet što znači da su se svi imali isto vjerovanje razlika je bila samo u tim nekim propisima praktične primjene gdje je bilo zbranjeno jedno, dozvoljeno drugo i tako dalje. U tom smislu nema razvoj. Ali u smislu nauke, da je postojalo nešto u svom nekom začeću, kao nešto malo, slabo, pa je nakon toga preraslo u jednu ogromnu nauku u kojoj su razrađena pitanja, na desetine pitanja, na stotine pitanja, pa razna dijela, razni autori, teme su se proširivale kako je vrijeme dolazilo u tom smislu postoji išta akajski razvoj akide kao nauke ali ne kao akide akide kao vojma. znači vjerovanje je jedno bilo ali razvoj kao nauke o vjerovanju postoje i dan danas se razvija tako da danas možete naći dijela je dijela napisana samo o jednom pitanju, što prije recimo hiljadu godina knjige koje gledate koje su pisali učenjaci starijih generacija nema toga. Sve su tema u jednoj knjizi, pa je kasnije svaka tema pojedinačno razrađivana, pa do današnjih dana još uvijek to postoji i na to me se radi. Je to u redu? To je što se tiče razvoja. Da li je akajit kao nauka Išao jednim tokom ili su se ljudi razilazili u pogledu vjerovanja i u pogledu akide. Ovaj ummet priješni narodi razišli su se na puno tih frakcija i puno puno mezheba kakvih znam. Ovaj ummet ima samo dva pravca ovoga znači postoje samo dva pravca dva načina razmišljanja o vjerovanju islamu to je tradicionalni to su ehrul eser, ehrul hadith kako je zovu oni često ne prihvataju promjenjenju metodologije izlaganja kamali u čemu drugom unutara kaide i imamo drugi pravac koji se obrazovo negdje krajem trećeg hidreskog vijeka doživio svoj procvat u šestom i sednom hidreskom vijeku i danas ima veliku potporu od, u, u dobrom dijelu svijeta, to je racionalni pravac. Racionalisti. To su dva pravaca koje imamo u vjerovanju. Jel znači koji striktno se drže tradicije. Šta znači tradicije? Drži se Kurana, Hadisa i onoga što uveze s tim rečeno niti dodaju i kažem čak ne, ne prihvataju često ni, ni metodologiju izlaganj, ni ne uveze sa tim. I imamo na drugoj strani taj pravac koji je svoje začetje doživio u trećem i vijeku, krajem trećeg, u četvrtom vijeku se razvio, a u šestom i sedmom vijeku od prilike doživio je svoj vrhunac <hums> u svim tim raslom, i zato se ta, ti vijekovi zovu vijekovi rasprava. Je se raspravljalo na veliko, na široko. I najveća dijela koja su nastala u Islamu u vezi sa Ataljem, nastale su baš u tom periodu. U tom periodu živio je i Hafiz Adisa i Kisir, i ibn Kesir, i Šejih ibn Kajim, ibn Tejmije, imam Dehebi i drugi učenjaci koji su u tom vremenu živjeli i pisali i govorili u vezi sa tim. Što se tiče današnjih stanja u Bosni i Hercegovini, uglavnom a, postoji to prelamanje između tradicionalnog i racionalnog. Ima ljudi koji zagovaraju tradicionalno i oni su u većini, A ima i onih koji zagovaraju racionalni pristup i oni su uglavnom u institucijama. Kakva je razlika između tradicionalnog i racionalnog pristupa? Razlika je prva što tradicionalni pristup prihvata sve što je došlo u ajetima i u hadisima bez drugačijeg tumačenja nego što jest. Navišću ovom jedan primjer sam. Kaže poslanisa Allaho alaihi vasallam svake noći u zadnjoj trećini noći Allah se spušta na zemaljsko nebo i pita da li se neko kaje da mu oprosti da li nekom nešto treba da mu da jeste čuli za taj hadis hadis je u muslimovom sahihu u buharijevom sahihu međutim nije mutevatir a motivatir znači da s generacije na generaciju prenosi ga veliki broj ljudi i tako dalje, kao što je prineseni Kur'an. Tradicionalisti prihvataju taj hadis i kažu to je tako. To što ne shvatamo, kako to, ili recimo što je u neko, uvijek na zemaljskoj kugli negdje trećina noći i tako pa, dalje, pa imaju ta shvatanje, kažu mi ne ulazimo u to, zato što ne znamo a kako Allah izgleda, prema tome njegove osobine ne tumačimo i tako dalje. Međutim, racionalisti kažu ne može to tako biti. Jer bi onda na svakom mjestu u zemaljskom kugli i tako dalje bila negdje trećina noći, pa šta onda to znači, kaže, može značiti da je lava milost. Znači svake noć spušta se posebna lava milost na zemaljsko nebo i tako dalje drugi kažu to se spušta melek koji je poslat od strane Allah Đalešanohu da izgovori te riječi koje mu Allah naredi. Jeste sad videli razliku među ta dva praca? Kako pristupaju ovim vijestima o vjerovanju? Ili recimo drugi primjer. Allah Đalešanohu spominje u Kuranu na više mjesta da ima ruku pa je ne znam. I ovi to prihvataju. Kažu to je tako i mi nalazimo u to, vjerujemo u to i gotovo. Ovi kažu ne, mi bi bilo poisto vjećivanje s ljudima. Nije to ruka, nego to je blagodat. A često se u jeziku potrebljava riječ ruka za blagodat. Jer se rukom daje i tako dalje. Kao simbol davanja i dobrobiti. I to je razlika u tom pristupu. Recimo, Slanih sallallahu alayhi wa sallam je rekao da će Isa alayhi wa sallam doći pred Kijamitski dan. Je li tako ili je? Je tako li. je? Yes. Isa alayhi wa sallam će doći. Dobro. Tradicionalisti prihvataju taj hadis. I od te hadise koji govore o tom. I ne protoriječi kažu doći će, vjerujemo u to kako će se to Allah ima će sve racionalisti kažu ne to neće tako biti nego to se odnosi na dobro biti hajir vjeru koja će se proširiti u to vrijeme, ali da će doći Isa, ne, on samo simbolizira znači spomenuti je Isa kao simbol tog dobra imana koji će biti, ali on da se tijelom spusti to ne, znači, znači zato što jednostavno to razum ne prihvata da neko dođe i ko i naš poslanik je poslanik i tako dalje. Međutim, tradicionalisti kažu to je tako rečeno, to se prihvata i Isan neće doći kao poslanik nego kao obnovitelj onoga što je Muhammed sallallahu ar-efe-sallam govorio i radio. Znači neće govoriti o Imčilu, o Tevratu i ostalog što je bilo prije nego što je uziglo nego će postupati po Kur'an. Jel vam sad jasnija razlika u vezi sa tim pristupom tradicionalista i pristupom racionalista? Šta je ispravnije od tog dvoga? Molim? Ispravnije u tom pogledu je da se drži pravca tradicionalista, da se prihvataju ajeti hadisi koji govore o tome, međutim tamo gdje postoji dokaz jasan da to nije značenje, nego da ga treba drugačije potumačiti, tada to pristupa se toga. Ali ne striktno i direktno odmah. Nego samo ako za to postoji jasan dokaz. Postojala su dva načina izlaganja vjerovanja, akavida. Prvo je bilo izlaganje Gdje se Akaid izlagao tačka po tačka? Zna neko neku takvu knjigu staru koja izlaže Akaid tako? Molim? Tahavijeva poslanca. Je li za Tahaviju poslancu? Ima jedna plava, mala knjiga za osjeh Tahavijeva poslanca. Imam Tahavije, bio veliki učenjak Hanefislog mezela. Tahavijeva poslanca. Čak je dr. Zubdij Adolović preveo knjigu koja je tavijsko vjerovanje, ona, ona bijelo-zelena, pola bijela, pola zelena. Znači, tu se izlaže vjerovanje. I drugi način je bio gdje se odgovarali na te neistine koji su nekad iznešene, pa su ljudi odgovarali na pojedina pitanja. Dobro. Temelji islamskog vjerovanja. Ko zna na broje temelji islamskog vjerovanja? To je vjerovanie u Allaha, al vjerovanie u občinu. Čurste šarta, jestli čurste za šarta. Čur A koče na brati imanske šarta? Vremo je te budu sti i Znači, to su temelje vjerovanja. Abdelkaderi, hajrihi, vaša mihina. In Allahi Teala. Znači, to su temelji islamskog vjerovanja. Vjerovanje u Allah Đalešanu, vjerovanje u Merake, vjerovanje u objave, vjerovanje u poslanike, sudnji dan i odredbu, sve što se dogodilo, dobro i zlota, Allah Đalešanu. To je šest temelja oko kojih se nisu razilazili vjerovjesnici i poslanici i svi su govorili i propovjedali to isto. Prvi temelj je vjerovanje u Allaha I ono se sastoji od ovoga što je naš brat rekao malo prije. Od vjerovanja u Allaha budarstvo, da je on stvoritelj, vladar i da upravlja svim. Zatim vjerovanje da se on jedini obožava i vjerovanje u Allaha imena, osobine i svojstva. Međutim, postoji vjerovanje u Allaha Čulišanu, obožavanje Allaha Čulišanu srcem, riječima, i ostalim djelovima tijela. Mi ćemo ovdje u našim družinima kasnije obraživati temu vjerovanja srca. Kako tu mi srcem da vjerujemo ova druža? Riječ naučiti. Izgovori šahadet i to je to. Postupcima isto tako. Klanja se namaz, daje se zakat, posti se, obavi se hađu drugi se rade koji su poživili. Ali kako Allah dželel u srce namožavati? Kako ga naučiti moljeti? Kako ga naučiti uh, kako naučiti prihvatati od njega sve? Kako naučiti biti poniženom namaz džalal. I ostali svi bati koji su vezani srcem koji su vezani za srce i oko kojih je okosnica vjerovanja u Allah džalal. Na kraju ja znam da ovo znam neka bi suga pavio. vjerujte mi, čovjekovo vjerovanje to je njegova osnovica za ovaj i za budući svijet. Allah dželašanu mu kaže Illa menetallaha bi kalbin selim bit će spašeni samo oni koji dođu kod Allaha zdravih čistih srca. Šta znači zdravo čistih srca? to je srce u kojem je čisto vjerovano prije svega, ispravno vjerovanje o Laha Đanašanu i srce u kojem nema ništa što je ružno i da želi zlo drugim i tako da i zato ova pravila ovu što govorimo u vezi sa obožavanjem srca to je ona osnova koja treba da pročisti i da bude temelj zadalje jer samo ako budemo imali čistoću u srcu u vezi sa vjerom naše namazi, naš post naš zekat i ostale i badati imaće smisla i ploda zato namaz čovjeka nekada obogati a nekada ga ostavi istin a nekada ne uzbila bude gori nego što je bio o tom je navgočanjece kad govore o orakaku a u čemu je tajna toga koga to namaz uplemenjuje koga to osiromašuje a koga ostavi s tim kao što je bio to je sve stvarne srce koliko je čovjek ovo srce čisto i zato imam gazali i drugi učenjaci kažu padne na srežnu srcem priječala ili neki o tome govore i kažu dok ti se tijelovi tijela uspravlja i spuštaju namazume kad ti srce stalno bude na srežnju I zato svi ruknovi koji spo, koji se spomniju stajanje, učenje Kur'ana, tu su ruknovi posupci ali rukna namaza to je skrušenost. To je ono što je vjezano za srce. I od toga zavisi koliko će namaza biti primljeno, a koliko neće. Molim vam, lađa, lišajno da nas pomogne, daje nam strpljenja i učinje nas onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. Kur'an, Allahu ekber, Estağfirullah, sallallahu aleyhi ve sellem.